eller hur? Gud vad jag kände att jag såg fram emot att bli gammal när du sa så. <laughs> eh, man har paterna och göra vad man vill. Liksom. Ja, jag vet inte som jag, jag använder det ordet rätt. Jag tror det, kanske. Jag vill lite pater när ja. man är lite snygg. Gammal, snygg, lite, lite, lite modernt sånt. Ja, med, med, ja, ja. Den här podden är ju avsnitt 100. Mm. Ja, så. Den kommer att funka lite som vanligt, lite som annorlunda. Om man tycker att det låter väldigt konstigt, för exempel få bakar den här just nu.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 1817 när det gick barn på den här skolan mm, så kunde mm, de inte läsa och gå vidare på universitetet här i Göteborg för nej, det så. fanns inget universitet i Göteborg 1817 Nej, nej precis. Det så 1840-1850 och det Du fyller år för några år sedan Jag vet inte mycket Det bildades senare i alla fall ja. en, en förberedd podcastperson hade ju googlat Gammalt Göteborgs universitet Men vi lämnade det åt eh, människor att fundera över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 en länk, eller ja ah, nej Han skickar in en liksom som sen hamnade på Youtube En ljudfil som är från en studio i Los Angeles som jag missade, Där typ sitter vi piano och klinkar lite Och berättar, det ska låta som det Men det är väl inspirerat olika mm. Absolut hörvärt, ungefär en halvtimme långt Det är mm. intressant för att Han har bra historier Och han pratar så här lugnt och sävligt Och liksom det är, så här, det är som att sitta och lyssna på en gammal man Som berättar om livet, den känslan <laughs> där man bara, mm, Jag borde lyssna på det här noggrant <laughs> liksom,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 och så kommer jag tillbaka till det vi pratade om i förn avsnitt sen. Nämligen det här med liksom... Vad är mellanstadiet Så Det landar i slutet på ett avsnitt. Ja, just det. Det börjar med lära sig plugga och lära sig att kunna och lära sig förstå. Fann det kanske också en sån grej. Att det finns liksom... Man ska möta litteratur. Man ska möta liksom ett kulturarv. Det finns naturligtvis i förskolan och så också, inte det. Men liksom det kanske är så att man ska levela upp den nivån som en del av det. Mm, absolut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 Liksom, den här berättarskatten är vårt kollektiva kulturarv. Det. det här har vi gemensamt. Det finns något allmänhjältigt i de här mm. berättelserna som som Ulvech mm. Eller som Krus, Don och Ivan och och ja. Homer. Det finns något allmänhjältigt i det. Men min fråga är också är om han läser det i för det var då de mm. fick möta det och eller så. Vid mm. vilken ålder får man möta motsvarande verk i Sverige?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 muskutörerna och lite det, så här det. Robin Hood och det. lite så. Det. Mm. Eh, och de, de har ju vi läst på gymnasiet sen och liksom jämfört med dagens, eh, mm. dagens ungdomslitteratur. Det har vi ägnat oss åt lite grann. Mm. Mm -hmm. eh, och det är ju lite intressant men det är ju inte så att unga barn läser det De läser ju Harry Potter och, och den typen av litteratur. För det. Det, det är mer elevnära. Mm. Ja, och, och jag kan ju tycka liksom å andra sidan att Percy Jackson och Harry Potter lever ju i samma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 Mm. Som tar upp samma teman Eller som liksom är av samma som, eh, nivå Om det nu finns så skrivs böcker av samma Det bo, kan bli hoppas att det gör. Ja och det tror jag ju att du skulle kunna Och sen att du kunde berätta för barn Eller läsa för barn även såna klassiska böcker Men jag vet inte, jag läste ju inte det själv Men det finns en mening i det, det finns ju poäng i det jag, alltså, jag vet inte, vi ska inte gå in på det för mycket mm -hmm. men, men det, ja, det finns ju någonting i det Apropå på Obduela, mm. jag vill varmt rekommendera folk Att lyssna på det om man inte har gjort det Jag lägger yeah. en länk på vår sida som har liksom Ja, jag tycker ändå att det är ganska roligt att ha läst det, att han, han har blivit, uh, ut, uh, alltså de tycker att han har plagerat <laughs> sin föreläsning. What? Jag har inte hört föreläsning idag, så jag bara, jag har gått till typ Vimersbrunn eller någon annan läxhjälpsajt motsvarande <laughs> i USA, säger då en tidning. Nej, jag har ju inte då hört själva föreläsningen Vilket är ju mm. då att jag bara dödar den Men, <laughs> men det, det sägs då att han har hämtat vissa liksom analyser av de här verken mm. Som han använder sig av eh, På en sån här högstadielexhjälpssajt <laughs> Ja just det, så är det inte själva talet som han har snott Utan han har snutit liksom just det, precis analys av litteratur och eh, Jag har en annan, min enda lilla spaning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 så jävla pajit valen på mig. Men samtidigt, det finns ett värde i det. Med. Fast jag tycker nog att alltså, litteraturkonfirmation är ju faktiskt bra på riktigt. När jag kom på det. Mm. För att alltså, seglingskonfirmation, seglingskonformation, mm. ja, då seglar man lite. Men så alltså, här är det ju liksom. Fast man, det har ju ingenting med kyrkan det. Nej, nej, men jag, alltså Äm... det är ju en humanistisk konformation baserad på litteratur. Ja. det är ju superbra liksom. Så. Och så alltså, man måste läsa fem klassiker. Mm.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 Nej, det var så hata. HataWord var egentligen digitalisering. Alltså ja. man började men man måste ja. möta lärare som är på den ja. Det var i december 2014. Mm. Vi och där är det. vi inte längre, skulle Nej. jag säga. Jag tror liksom Nej. inte att, att vi är där, i alla fall inte jag. Inte Nej, det tror inte jag heller. Och liksom inte heller, så här, när, när jag börjar möta lärare, vi slutar folk som har kommit lite längre, kanske i sin digitalisering, men ändå. Mm. Så, som alltså, börjar prata om läroplansförändringar och liksom mm. så.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 Tankar, och, och det har vi sagt förut. Tankar och ord på plats. Liksom. I, mm, mm. i liksom, samtal om skolan. Och, och... Ja, men det är gött i en tid som är som vårt. Och i ett yrke som är som vårt. Där allting ska gå så himla fort och så himla närsynt. Att, att sätta sig ner och prata färdigt om saker. Det tänker jag. Ja, alltså det är lite konstigt. För på ett sätt är det såhär 100 avsnitt. Och det skulle kunna vara värsta stort och värsta såhär grandiöst. Mm. Jag kommer ihåg när, när Filip på Fredrik gjorde deras podd 400. Då hade de liksom en live-podd från Bärvaldhallen. Mm. Och det känns så himla märkligt. För att de är ju märkliga på det sättet. Men liksom, det är sitter vi på skolgården för oss själva och spelar in. Och det känns rimligare. För att det här inte är så himla stort.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 det här är ju ingenting jag bryr mig om, men man får ju fira det för att alla andra vill att man ska fira det. Det är lite så det att fylla hundra som på det också. För för oss är det ju snarare så att liksom i slutet av året, i december, alltså, det då har vi ju liksom stort och blickat framåt. Och vi mm. vi vill ju liksom smita den rutinen. Mm. Det känns större. Det känns som att avsnitt 120 kommer att betyda mer än avsnitt 100 på det eh, sättet. ja så, Vad har vi lärt oss? Vad, har, vad, vad kan vi göra bättre? Ska vi sammanföra det så? Just det, det, precis. Vi har ju lite planer på att liksom utveckla formatet för den här båden. Mm. Vi ska prata så, vi ska inte berätta så mycket om det, tänker jag. Men Nej. vi har ändå eh, tankar om det. Vi har lärt oss jättemycket om varandras verksamheter. Mm. Jag tänker att liksom... Eh, jag visste nog inte alls lika mycket om hur det är på gymnasiet idag. För, för, för två och ett halvt år sedan. För du hade nog min senaste. Hade, för två och ett halvt år sedan så hade jag nog refererat mer till min egen gymnasietid. Mm. Vilket borde vara någon sorts dödssynd om jag var som lärare. <laughs>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 jag känner att det jag har lärt mig mest är att mm. just den här röda tråden i Sverige mm. skulle vi behöva ha mer, vi skulle behöva veta Lysä. Lysä. när vi gör Lysä. vad, eh, även om jag känner mig starkt i att jag faktiskt numera kan säga att jag har ganska god koll Mm, så skulle jag mm -hmm. tycka att det här käntor som, som, som man har Skulle behövas mer. Just, just det, Och det finns ju perspektiv i det naturligtvis Man får se mm. sin egen liksom, verksamhet Sin egen del av bandet Någonstans man Jag mm. tänka på, på referenser som, eh, Liksom produktionslinjen Och, och tänka sig att det här kommer in i förhållande till andra delar så. Det är mm. väldigt värdefullt Det finns ett utvecklingsprojekt i Alingsås Lerum och Partille Som heter Alp Jag har pratat om det förut eh, Som är liksom Eh, man kan gå in som observatör eller så kan man be om en observation. Så. Mm. Om man är en verksamhet som är en som om en observation, då får man en gäng observatörer som kommer i två veckor. Liksom Från de andra kränskommunerna eller från, i vårt fall skulle de vara från Ledemån och, mm. och så skulle de bli lärare från andra stadier, andra verksamheter som kommer till oss på betalda arbetstid i två veckor och observerar och kartlägger och studerar. Och så har de en återgivning liksom. mm. kollegor emellan dem säger: Vi ser det här utifrån det uppdraget ni har sett och vi funderar på det här och så. Och man har liksom de har individuella samtal med alla i arbetslaget där man pratar och man får reflektera tillsammans och så mm. och så finns det en supertydlig modell för det, så man de håller på med i 20 år mm. och sen så, så. och anmäler man sig som Alpa-observatör så får man på betala arbetstid och åka iväg på sånt uppdrag då kan man hamna, mm. jag skulle kunna hamna på en förskola på gymnasium, högstör vad som helst i ett arbetslag där de säger säga vi vill kolla på det här, mm. och då är man samma som några andra människor som man inte jobbar med förut och kollar på det i två åkerstid och kristider. sen så är man så men vet jag tänkt då vad jag skulle vilja göra. Tänk om man fick drömma. Tänk om man liksom bara fick betalda arbetstid att göra vad man ville med. Och kunna ta den här podden, eller en filmkamera och åka till olika ställen och dokumentera, vad gör ni här? Och liksom göra någon slags reality TV, det jag på säga. Men alltså någon slags... ja men det blir ju ändå den dimensionen, även om det inte är en reality tv så blir det fortfarande att man kommer inte ta det de har. Men det här blir också ett sätt att liksom man får ut mycket som observatör, gissar jag För jag är inte det, men jag skulle Nej. nog vilja vara det Men, men liksom, det är också en grej att man, man Fokus ligger på att ge tillbaka